– Я що, кров'ю маю вам на стінах писати симфонію? – прокричав Яків у двері. – Тут нічого немає. За якийсь час двері відчинились, і Матвій кинув у кімнату жменю маркерів.